але промовчала. «А я тобі тільки добра зв'ячу, саме небо прихилив би до тебе, до твого личка, і підняв руки вгору, та не вловив ніби небо, а тільки нитку бабиного літа. Ох, не віриться, дядько, що ви такий доброзичливець!» Багазаник нахмарився, пальцями перечавив бабине літо. «Коли вже той дядько щезне з твого язика, для мене твій дядько гірше за дідька. Хочеш, я покажу місцину, де є білі гриби? Білі? Після того, як уже земля поморозилась? Не повірила Оксана. Таки після приморозків виткнулися. Правда, покорчені, покручені, немов грішники, але білі. У дубняку щось зашелестіло. Оксана здригнувся, а рісник засміявся. «Не бійся!» «То мій виводок свиноти на жолудді та гниличках випасається. Як нагнав його з-подвір'я після першого грому, так оце тільки зараз із прибутком об'явився. Тепер пару кабанців треба вкинути на загодовування», – він повів головою на своє невидиме за деревами дворище. «Люблю оту пору, коли в обісті пахне морозець, житня солома, смалятина, а в хаті узвар та кутя. Тоді, здається, і час зупиняється. Зі зрубу вони війшли в ліс і сполохали магазаників табун. Рябі поросята й підсвинки так кинулися у розтіч, що аж в очах дареботіло, а старі занепокоєно втупились маленькими очицями в господаря. «Кцьов, кцьов, кцьов!» покликав їх магазаник, і велика ведмедиста льоха впізнала його, зарохкала. Лісник підійшов до неї, Пальцями почухав за вухами, а потім чоботом поторгав обвислий мішок черева і здивовано заговорив сам до себе «От такої! Знову з приплодом! Це прямо не свиня, а кролиха! Пороситься і проситься, та все рябими рукавичками! Хоч і дурна в неї голова, але живіт розумний!» Спокій і господарське вдоволення стояли на виду магазиника. І спокійно біля його ніг порохкували свиня, струшуючи блохи на чоботи господаря. А тепер ходімо до білих грибів. Дорогою магазоник крадькома випасав очі на обличчя Оксани, і зрідка, наче ненароком, торкався твій плеча, то руки. «Господи, і де тільки береться поміж грішними така прижурена краса, якусь богами можна поруч поставити?» Магазаник на якусь мить засумував, зупинився на галявинці. Ось тут я перед утора знайшов з десяток білих грибів, показав нагорбкувате місце, коло якого скупчились молоді вже підкучерявлені осінні дуби, подивився гарненько під листом та, погойдуючи закривавленого зайця, пішов до своєї господи. А через якусь часину повернувся, задягнений у свіжий одяг, напівжартома вклонився в Зважу, Хсану, на всі мої прохання і заздорови. Зайди хоч на якусь хвильку до моєї лісової пустки. Нащо це спохмурніла вдова? Нащо? Бо велику та недосяжну маю приязнь до тебе, сказав щоросердно. І хочу таку гостю диким веприком почастувати. Не в мене мій харч. Нічого такого мудрого не зготував, Негоминок також не маю, та ковбаскою звипряти не можу хоч кого здивувати. Я її на молодому черешневому гіллі смажив. Пахне так, що за пів версти почуєш. А за пів версти, здивувалася Оксана, а самій так захотілося їсти. Не менше, облесно глянув на вдову магазаник. Ти ходім потихеньку. І таки і благав жінку зайти у приземку, оту з грубими віконницями оселю. У ній жив дух старого сала, злеженого одягу, сушених груш, жолуддя, сирівцю, дьогтю і давніх книг, якими була забита черевата з червоного дерева шафа. «Книжками чи шафою інтересуються?» перехопив її погляд магазанник і заграв віями. «Книги тут різні, і романи, і про старожитності, і навіть про коханок французьких королів. А шафа панська, з червоного та рожевого дерева, бачиш, як гарно вилискує. Лісник повісив на кілок шомполівку, перехрестив її, потім засвітив саморобну свічку, приліпив до ріжка столу, багатозначно глянув на Оксану. Ось бачиш, що перед твоєю красою навіть в день палю святий віск».